Я, відчуваючи, що аж спітнів після розмови. А от у вас зараз будуть проблеми. Він або не зрозумів, або ж проігнорував мою останню фразу дві хвилини 49 секунд. Чоловічок щось підрахував на калькуляторі з тебе 535 фунтів. Розраховуючись, я подумав, що то був найдорожчий дзвінок за все моє життя. Через Прокрутивши всю розмову в голові, мимоволі посміхнув. Посмішка вийшла крива. Та все ж вона була краща, ніж ніякої. Мені згадався кадр із фільму про Другу світову війну. Солдат, затиснутий в оточенні, пробивається до телефону і, подумки, прощаючись із ріднею, викликає вогонь на себе. Я не дуже вірив у свою затію. Водночас, то було єдине, що я міг зробити. Важка артилерія вступає у бій. 9.45. Підклавши під спину пакет із речами, все, що не здав у багаж в Каїрі, я розлігся на лавці навпроти дюті-фрі магазинів і став чекати. Я не знаю, як би закінчилася ця історія, якби не втручання Міністерства закордонних справ. Микола без проблем додзвонився до чергового ОМЗС і пояснив ситуацію. Працівник міністерства без вагань надав номер телефону посольства України в Сирії. Микола зателефонував у посольство, правда, не сподіваючись, що йому пощастить застати хоч когось, було надто пізно, а цілодобового чергування в українському посольстві не було. На щастя того вечора, Боги воювали на стороні українців, принаймні на початку. Один із заступників посла, Аташе посольства, Євген Євгенович Ігнатовський, ще був на робочому місці. Власне, Євген Євгенович саме збирався йти, готуючись зачинити приміщення, коли на століт зенькнув телефон. Аташе здивувався, проте трубку зняв і уважно вислухав Миколу а тоді, незважаючи на пізню годину, вирішив діяти. До сьогодні не знаю, що спонукало український дипломатичний корпус до рішучих дій. Хочеться вірити, основною причиною стало те, що за останні роки на основні посади в різних посольствах, не тільки в Сирії, прийшли дипломати нового покоління, молоді люди, які росли і навчалися в незалежній Україні. Люди, які звикли діяти не через ультимативний наказ зверху і навіть не через почуття професійного обов'язку, а виключно через бажання відновити справедливість і допомогти співвітчизнику в біді. Я особисто певен, що так і є. Можливо, помиляюся, надміру ідеалізую, і все насправді значно. Може, хтось із посольства – Ввівши у гугл моє прізвище, натрапив на сонмище посилань з інтерв'ю, статтями та рецензіями, і зрозумів, що цей волоцюга пише, і що ще гірше його читають. У такому випадку провідним девізом операції з мого порятунку було не врятувати простого українця, а врятувати українця, який може насмердіти – Себто написати багато нехороших речей у газети. Хто знає, Хай там як. А після подій у Каїрі, після, м'яко кажучи, невельми енергійних старань посольства України в Єгипті, особливо в порівнянні з діяльністю амбасад Швеції, Італії, Німеччини, США і Канади, я не вірив у допомогу рідних дипломатів. З великою приємністю визнаю... Що помилявся? Після розмови з Миколою Євген Ігнатовський у буквальному розумінні витяг із ліжка посла України. Поки посол збирався, Євген Євгенович вів його в курс справи, пояснивши, що в аеропорту Дамаска утримують українського письменника, перед цим його пограбували. І ще йому нібито погрожував полковник таємної поліції. Невдовзі я ще раз подзвонив до України. Микола розказав про розмову з працівником посольства і запевнив, що за мною скоро приїдуть. «Засядь десь на видному місці», – сказав він, – «і тебе знайдуть». Ігнатовський скачав твою фотографію з інтернету. «Я буду біля Дюті Фрі». Кинутий мною камінчик розганяв – Велику лавину. По дорозі до аеропорту посол підняв на ноги Міністерства внутрішніх справ Сирії. Певна річ, мені невідомі всі подробиці діалогу між українським послом та представниками Сирійського міністерства. Можна тільки здогадуватися, до чого звелася суть розмови. Ваші спецслужби присунули в аеропорту українського мандрівника. У нього забрали речі, йому погрожували. Я вимагаю пояснень, і в даний момент з помічником їду в аеропорт для того, щоб владнати ситуацію. Щось типу такого. Після цього МВС Сирії зв'язалося з начальником таємної поліції в аеропорту. Робіть, що хочете. Але до приїзду українського посла проблема має бути вирішена. Просіть його, моліть його але якщо цей сопляк зійме скандал, вам усім гайка. Я не злопам'ятний, а проте багато чого віддав би, щоб подивитися на обличчі пана гімалайські піки на погонах під час її розмови. Бюрократична система, яка є невід'ємним атрибутом усіх авторитарних режимів, має одну особливість. Відомо, що в такій системі Пересічна людина – це безправний хробак. Ти ніхто. Цілковитий нуль, порожнє місце, якщо намагаєшся йти проти системи. Проте ситуація міняється кардинальною мить, якщо ця система якимось